Викрутивши йому назад руку, той від болю. Інші троє виявилися мирними, піднявши руки догори, солдати белькотіли. «Ми не СС, ми арбайс батальйон Гітлер-Капут!» До цих алілуйників-капутників підійшли Ян Великий і Август. Ян підняв одного і вже над підлогою став ним трясти так, а чи хотів з кишень висипати коштовності. «Досить я не з ними обніматися», – попередив Орел. «Посадіть усіх анцихристів на табуретки. Повинні зняти допит у язиків». Чоловік у цивільному застиг з піднятими догори руками. То був орендатор Ошкалм. За словами Юріса, другий огрядний прикипів до дубової табуретки і підняв не лише руки і коліна своїх коротеньких, як цурпалки ніг. І руки і ноги його теліпались. Це був хазяїн хутора Жогат Тенсович. Цю йому сцену застав наймет Юріс, який на подив господаря і орендатора зайшов до світлиці. Хазяїн навіть спробував усміхнутися. Серед двох нещасть треба було хапатись за менше. Тепер він здогадав, що партизанів привівся до Юліс, ображений за те, що йому не заплатили за роботу. Та ще більше був здивований Жога Тенісович, коли побачив переляк і на обличчі самого Юліса. Як після страшного сну, оди ще не зовсім очуняв, наймаг бількотів звертаючись до партизанів. Я не винен, німців тут було двоє, а зараз шестеро, не знаю, коли вони прийшли, хто їх покликав. Хазяїн знав російську мову, ще з часів царату, і поквапливо пояснив. Ніхто цих чотирьох не кликав, самі прийшли випити пива, тут їх багато ходить, до фронту ж недалеко. Опустіть руки, подав знак Галка. Августа Юхане, будемо допитувати Фрітів. Уже після перших запитань відповідей великого задоволення Галка не отримав, хоч полонені відповідали чітко, швидко, як учні зубрії на уроці. Язики не зовсім розв'язалися після того, як на знак міжнародної солідарності. Юхан налив кожного по склянці, а декому й по кухлю самогону й примусив увибідлити до дна, на закуску дав понюхати солоного гірка. Нащо ти їх напоїв? Те, що й знали, забудуть. Навпаки, що уп'яного на умі, та й на язиці. Заговорять анци хрести, запевнив Орел. Однак інформація і після чималої чарки виявилась дрібною. Те, що повідомили язики, розвідники знали з інших джерел. Цінними були лише номер їхньої дивізії, прізвища командира полку і їхнього будбатальйону. А про те, чи збирається їхній полк до портів Ліє Венспілса, солдати не знали. «Та що там з ними вовтузитись? Достінки їх за всі знущання перед нашим народом!» «Достінки!» – загукали хлопці латиською і російською мовами. Почувши ці грізні слова, старий жогат опустився з табуретки на підлогу, став на коліна, склавши руки, немов у молитві. «Не вбивайте їх, вони не есесівці, вони не гестапо, вони звичайні солдати з робочого тарйону. Ви їх вб'єте, а завтра тут з'являться фельджандарми. Завтра!» Старий Жогат не договорив, що буде завтра, і охопив руками свою голову. В цю мить до галки підійшов шкідник витираючи лезо кинжала, і сказав, нахилившись до вуха, «Трьох валашків зарізали, а всього в кошарі з півсотні, і всі такі, що хочуть Москву на виставку».